переховували дітей, завойовували мільйонерів, вели розслідування, народжували дітей, обмінювалися партнерами по шлюбу. На випусках всієї цієї комедії абсурду сиділи досить нормальні в психічному розумінні люди, багатьох з них я знав. Вони посміювалися відверто, рубали бабки з розлогого дерева людського прагнення бачити Власне, вивернуте нутро. Двічі чи тричі мене запрошували працювати на подібних проєктах. Я відповідав нецензурно, і від мене поволі відчепилися. Роботи вистачало. Як з'ясувалося, наша маленька команда, до складу якої я взяв талановитих тедешників, мала необийгі успіх чомусь саме в Китаї. І ми креативили невеличкі анімаційні стрічки. А я, від нема що робити, учив по вечорах китайську. І як міг, розважав матір. Вона здала раптово. Стояла біля плити, розмовляла з сусідкою, яка, на щастя, зайшла до неї, і в якусь мить осіла на підлогу. Коли таке трапляється – Життя розколюється. Моє, і без того розколити навпіл, звузилося до чверті. Півроку пішло на боротьбу за її життя. Ліву частину тіла паралізувало, мова не відновлювалась. Ані я, ані вона не могли з цим змиритися. Щоденно я займався з нею різними фізичними вправами і навіть навчив сидіти, але страшенно боявся залишити саму, адже вона зазвичай поривалася щось робити і неймовірно страждала, видобуваючи з себе незрозумілі звуки. Мені порадили звернутися до лікарів-дефектологів. Таким чином, за рекомендацією однієї своєї колишньої студентки Ліни, я познайомився з Мариною. Вона згодилась попрацювати з матір'ю у приватному порядку. Приходила щовечора, зачиняла перед моїм носом двері до спальні, і протягом двох годин крізь них я чув, як та, котра навчила мене першим словам, тепер сама намагається вимовити своє Перше Денис. Увечері ми з Єлизаветою Тенецькою сіли в потяг. З нами в купе їхала лише одна жінка. Вона одразу дістала з пакета смажену курку і полохливо поглянула на нас, чи не заперечуємо проти аромати, котрий одразу заповнив увесь простір купе. Ми не заперечували. В старих потертих джинсах і такій самій курточці Єлизавета виглядала хлопчиськом. Як все ж таки з часом змінюється уявлення про вік? Скажімо, в 43 моя мати виглядала, як і належить матері сімейства, монументально. Носила високу зачіску, спідниці і блузки, що на її погляд відповідали вікові. Мала заклопотаний вигляд і полюбляла нарікати на молодь. Нині жінки в свої сорок з хвостиком могли б зійти за тридцятирічних. Лізеш в своїй вимученій худобі і напівтемряві купе взагалі скидалася на підлітка сироту, якого кортить підгодувати. Хіба що коли говорила довкола очей і вуст виникало легке мережево-мімічних зморщук. Проте говорила вона не часто. Кілька разів оглядаючи нас, чуйна сусідка пропонувала нам долучитися до курки або хоча б до розмови, від чого ми швидко передислокувалися до вагона ресторану. Спочатку розмова просувалася сутужно а повертатися до вже з'ясованого, тим більше вдаватися до якихось спогадів, здавалося нам безглуздим витрачанням нервів. Єлизавета ввічливо поцікавилася, чим я займаюся зараз. І я так само ввічливо повідомив, що нині доглядаю за хворою мамою. Долаючи ніяковість, ми могли невимушено говорити лише на дві теми – про тимчасове і про справу, яка все ж таки була і якоюсь мірою залишилася для нас спільною – про кіно. Мене це цілком влаштовувало. Обидві теми ніяк не зачіпали минуле. Проте, говорячи про свою ніким не зайняту квартиру, я обережно схилив її до рішення оселитися в ній хоча б попервах. А розповідаючи про те, що нині робилося на ниві кінематографу, закинув вудку щодо її хоча б часткового повернення в професію. Запропонував замінити мене на кінофакультеті, з якого ніяк не міг втекти, знайшовши поважну причину. І на першу, і на другу пропозицію вона майже ніяк не зреагувала ані погодилась, ані відмовила. Я намагався бути обережним, як людина, що знешкоджує міну, ледь дихаючи і не знаючи, що несе в собі кожний наступний крок. Ледь не пензликом розчищав довкола неї нашарування часу. Як хитромудрий розвідник – Дослухався до її коротких реплік і намагався зрозуміти, якою вона стала і якою може стати, якщо розмінування мене успішно. Адже, і тепер я відчував це напевно, звістка про те, що ліка жива-здорова, і те, що ми зустрілися на новому витку свого життя, ледь чутно запустила в дію наші заіржавілі і вкриті патиною механізми. Залишилося лише зрозуміти, заради чого і у який спосіб використати цей поки що досить химерний шанс на користь цьому рухові. Поки що ми жваво говорили про мене, і я цілковито віддав свою не таку вже яскраву буденність на поталу її вічливої і не більше цікавості. Досить докладно розповів про перші дні лікування, про те, як розкололося життя. Поволі вона витягла з мене майже все. А почувши про жінку-дефектолога, котра ось уже два роки відвідує хвору, несподівано запитала, «Вона тебе любить?» «З якого дива?» – надто швидко заперечив я. І посміхнувся, впізнаючи в погляді цього стриженого хлопчиська, ренген, про якийсь колись попереджала її донька.